واظا تويستو دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه یعنی یاراد الله تعالی رو یت دنیاکی مخکیزه کټ شو چې ممکن دی لیکن پدې باندې سوال نه ممکن دی یا د امکان د پایه پیریدم ذکر کوم هغه دلیل دای ذکر کوم چې کو موسی علی صلوات و سلام در سوال کول دا په خپل دلیل دی په خبره باندې کی رویت ممکن دی ونه چې ضرورت ممکن نه وی کدا رویا چرتا ممکن نه نو بیا با موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته به پټا و یا نه و کنه نو او کا او بیا سوال کاو نو بیا با قبضیت لازم ایده بیا با قبضیت لازم ایده لہذا معلومه چوریت ممکن دی دمدارا اللہ صلاح د رویت تعلق ورکر لے سر امر ممکن او دا قانون دے چه معلق علا الممکن ممکنی آغا معلق دیهی تیش دے استقراری جو بلی استقراری جو بلی دے کیا غرب اقبل دے بانی او دریگی نو دا خبر خو ممکن دا کنا د حرکت بزید تی سکون را چې دا خبره ممکن دا و اللہ او تعالی سر دے پوری ورکر لے لکا کم شے ممکن ندی محالی اگر په یو تقادیر تقادیر ممکنات سرن صاحبیتی نو مر صدا خبره ده ممکن دي او محال نه ده فدی باندې سوال نه فدی اول دلیل باندې چې څو پورې د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام تعلق ده نو موسی علیه الصلاۃ والسلام کا فتوا چې ضرورتی واجبې ممتنع نه ده دا یو یو سوال والی تا دا وحشت ناز ديږي منګو یې نو دا سوال ته ځان د فارانه وکړې جماعت اتا نو پایا دا سوال یې د فارم د پاره دا سوال یې ځان د فارانه وکړي دا سوال یې د فارم د پاره کړو اغه قوم ورتبلنؤمن الک حتا ان الله جہرہ منګ یقین نکو قطایمان نراړو حتا چې منګو وینوالله تعالی جہرتن فقاره تر سو کو رج واجب او الله سلام منګ جہرتن او ظاهره لیدلې نو تراي کو رمن پتا باندې امان دراو نو موسلي صلاتو سلام در خوان د زنده فارنو کړی د قام د پارا کړ اعتراض سره دی وجوه په تل طرق او صراقه هغه اقواد دی وجوه داره چې سوال د حضرت موسلي صلاتو سلام کان له اجل قونه دار قام د پارو حيسو قالو دی ولن نو من لک حتى نر الله جارکن موږ ګمان نراوړو فتا باندې ترسو کوی چې موږ الله تعالی جهارتا او پخکار لیدلې نهي فاستعاله پس موسی علیہ الصلوۃ والسلام سوالو کليا علم امتناعها دا مطلبنا نو لیا علم امتناعها لیا علمو امتناع شدید تفته لکه چدارویت ممتنع ده کما علمه هو هو لکه څنګه چا امتناع موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیل او موسی علیہ السلام ته معلومه وا چې دا ضرورت منه ده نو موسی علیہ السلام مقصد دا جس طرح مجھے جسمتناع کی علم ہے مجھے ہا میرا اس بات پہ تصدیق ہے کہ رویت واجبی ممتنے ہے تو اس کا امتناد دوسروں تیر پہ بھی ظاہر کرنا چاہیے آج چی پدی نور و خلق و ظاہر شنوزہ کا سوال کروں و لَانُوا سَلِّمْ دَابْ اَغَزَيْمْ بَانِ رَدْ رد اَغَدَا چی اللہ تعالیٰ دو دی د ددی دعاللو کی ورکر تر عمر ممکنہ عمو علق على الممكن ممكني معلق على الممكن ممكني لو د دې نشه جواب ورکړل نه هغه جواب چې دې آیات شریف کې سوای تعلیق ضرویت راغل تر امر ممکنه دا چاویل ویل چې تعلیق راغل تر امر ممکنه نه یو زکه د سکوند جبالول دې کې د آیات په اړه یو دا چې حرکت لشي او سکون را شي تي قط دام ممكن دا خو یو سکون په حالت تل حرکت ته يو سکون په حاله تل. او سکون په حالت تل حرکت دا یو امر ممتنع د زکه مستلزم د اجتماع د دینو لرا حرکتان سکون په یو ټم خو نشي نو الله تعالی ورتدا سي وي وي موسی ویک چرتا دا جبل دا ساکن شتاب ما وینی نو په اې حالت صح حرکت کې په اې حانثه کې حالت صح حرکت کې سکونه دا امر ممکن دی کدا امر محال نه نو دا تعلق په امر ممکن پورې ورکه شو که تعلق په امر محال پورې او دا قانون د چی معلق علا المحال محالی لکا سنگا چی معلق علا الممکن ممکنی نو معلق علا المحال امسی محالی نو معلوم خبره چی رویتی واجبی محالی و بیعننا لانو سلم منگا نمرو چی معلق علیه دلتا ممکن دے بلکہ معلق علیه دلتا که اغا استقرار جبلی دے پا حالت تا تحرک دا تحر جبل که و هو محالن دا خبر خصده ده اوجیبه دا, دا دینه جواب ورکرین شوینه بی انه کلم من ذالک خلاف و ظاهر دا طول خبری چشوینه دا خلاف ظاهر دي دا علا وقت ظاهر ندی دا علا خلاف ظاهر دي مولانا دا دوارا خبر خلاف ظاهر دي دا اول سوال خلافو ظاہر دارے یو سڑے جس سوال کئی اگر د دا مسئول دا پارے کرا تحسیل دا غیری مسئول دا پارے اگر تحسیل دا مسئول دا پارے در کمشی تا پوستی ذکو مغماتاو خایا نو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا پوست دے کرلے یا رب ارینی انظر الیک <سؤال> تحصیل د مسئول مسئولدار چې تمه کزان وخایا نو اصل فصل کې تحصیل المسئول له نه تحصیلو غیر المسئوله او غیر مسئول خدا بل شي چې د قوم د فارع تمه کزان وخایا چې دې ته معلومه شې کی رویت نشی کېدله دا غیر مسئول اصل فصل کې داره رار کې تحصیل د مسئول لې تحصیل چې دا کوم شي غختنه سره دا غی تخصیل کیدی ځان ته حاصل کینو اصل فسوال کې تخصیل د چاره دا ځېبه خبرم خلافی ظاهر ده دا ځېبه ځکه خلاف ظاهر ده چې په عیادت شریف کې تیرې استقرر مکانو کې استقرار جبلی ذکر شوه دی مطلقاً استقراری اه جبلي ذکر شې استقرار چا د جبال مطلقاً دا, دا خبره سره ذکر شوه نه نوتی نتجه مقیده کای په دې حیثیت سره چمون موږ نه مراد تړي استقرار, و دو استقرار و تقعي تقعي. او د سکون نه هغه استقرار او سکون د چې په حالت حرکتی دایو یو قید څه زیاتای دا یو تثبیت تکای عادت تقید چې کوم کې تخسیصي کوم کې د تقید تخسیص او تخصیص قول بالمجازي او مجاز پرته په غیر د ضرورتي دا ینه ضرورت نه نو دا کیس پا شیطا سنگا لگائی شا اللہ تاویل که دا غر چرتا یعنی مطلب دکی سکون را گئی غر کې کسی شیر را خو په حالت تا حرکت کې دا سکون تی حالت تی حرکت دا استقرار کتا مقید کئی پا حالت تی حرکت نو دا تا تقید تفصیص تا تفصیص مجاجی و مجاجی و پا غیر زرورتی دا اینا نشی کئی ٹک شو نو په خیره پا زایر سره پا دوالو بانی سیشه اوکڑا ردو ناوکڑا. اوست والا ضروره که سره. اوست پا هر یا خاص خاص رست که. د چې اول کم رد کنه و پا اول دلیل بانه. نو داغی بانی ده رست که ده ده پا رد بانی رد که. او هغه بانی چه رد کنه و داغی ده پا رد خاص بل رد که. که پا اغی خاص. نو اول داره. چه موسیل صلی اللہ علیہ د د خلکو د پااررهاخیر د تپوس لا کوو مثالت لا تو سلامه خو پیداه که چې دا سوال د حالت ې مثال سسلام د پااره شوو نو سوال داره کدي د مثالله لا تو سلام دپارره تپوس ستله کوو د م لا تو سلام دپارې دا تپوس شو نه د پارهه تپوس نه په خاارین یا با مومنانی یا با کافرانی یا به صی او یا به کافرانی کااف که دا خلک ممنانی که دا خلک نو چې مثالله سلام ورته ووي جاله نلی د ل کېږي نو دو ول یقین نه کوي بیا خو به یقین ک که بیا به یقین کو نو سوال او که چېرته دا نو چې دا د مثله سلا السلام نورې خبرې نه منې نو دا خبر اب ام نمانی کانا چه رویت مانا دے چه نور اولی نمانی نو دا بم نمانی کانا چه رویت سرے مانا دے نو باہرحال دا قوم دا پاردا سوال دا دونو غویر ترے استدراک نخالی کی گی نا دا غیری ضروری سوال ہوئی غیری ضروری کارن ام بیانتی مولانا پانشو موسیل سلام اگر انہوں نے اپنی قوم کے لیے سوال کیا ہو تو ان قوم دو جیسے خالی نہیں ہو سکتے ہیں یا وہ مومنوں یا وہ مومن ہوتے ہیں یا کافر اگر مومن ہو تو موسی علیہ السلام نے جب اس کو اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی رؤیت نہیں جا سکتی تو بس یہ ان کے لیے ہو اگر وہ کافر تو دوسری بات کو نہیں مانتے ہیں تو اس طرح اسی بات کو کس طرح مان سکیں کہ موسی علیہ السلام سے کہہ دے کہ اللہ کی رؤیت ممتنع ہے پھر اس کو بھی نہیں مانتے ہیں سارے خوش لو بہرحال دا سوال کولو دا لغویات تر استدراس نه دا غیر ضروری والی نه خالی کیږي نو ولا اعلی اعلی ولا چې دا قوم به خالی نه ان كانوا مؤمنين قديم مؤمنان كفهم قول موسى عليه السلام نو موسى عليه السلام دا قول لکثیر چې ان رؤيته ممتنعه چې رویت سي و انکانو كانوا كفارن او چې دا قوم سي لو لم یو يصدق دي تسقیق لکی په حکم د الله تعالی کې بل امتنای په امتنا چې دی ته وایم چې دا معنا د الله ولې دې دې دامن نور چې مني دې دامن مني او ايم ما کان ار یو چې مخاطب چې دا خلک کاسرانی ک مؤمنانی ويکون سوال و ابس سوال سره او ول استقرار و سرداګر زم شي شي کئ عقد چې توای سکون په حالت حرکت حركت کې نشراطله زما راتله شي کنه بدلول حرکت را پې شي کنه ته حرکت دویږي او شي را شي سکون استقرار په حالت ته تحرک ممکن دی سمت تب چې وا اتیا شي سکون په بدل ده وانما المحال محل کو اجتماع حرکت او د چا ده د سکون د دل تک اجتماع حرکت او سکون یقینا هغه محل واجبتون بے نکلے دیوائی واجبتون بے نکلے دا رویت اللہ ترہ دا واجب بے نکلے یعنی ثابت تے نقل نکل او وقد وردت رو دلیل سمعیو بیجاب رویت المومنین الله تعالی فی دار الاخرہ وای وارث شوی دی دلیل السمی فی اجاب ضرویت مومنین او الله تعالی لرا په دار الاخرت کی اصل کی دوی دلیل وې په دې خبره باندې چې امکان ضرویت واجبې فی دنیا دا حکثه په دې باندې دلیل وایي چې امکان دررویت ته د اللهطله په دنیا کې متحقت دی نو ددللهپارهتلیل په دی سریقې سره وي چې دللیلیسممي په دی خبره راغلل دی چې په آخرت کې به اللهطله خام مخال دل کېږي په آخرت ک واللهطله نوار کله چې په آخرت کې اللهطله به خام اخال دل کېږي نو کم امور که متحقق پل آخرتی اغا که پا دنیا که متحقق نشی نو ممکن بلا محالتی ممکن با د پر خسره صدلال که یعنی کم امورا چې بل پا آخرت کی کی نو آه کسم امورا اغا پا دنیا کې خام خواستی سکی شي که واقع نشی آه. نو ممکن خام خواستی و امکان خام خواستی وارث سره دلیل سمای په ایجاب تو رویت د مؤمنینو د حویت اضافه په مؤمنین ته د اضافه ته مصدر دی تا چې مؤمنین بې وی الله تعالی الله تعالی لپاره د آخرت کې عمل کتاب هر کتاب دی عمل کتاب او هر کتاب دی قرآنی قرین ترازی چې اقل لذین احسن الحسن وزیاده الذین احسن له حسن وزياده ها کا ساوند د پارا چی نیکیان نیکی دا غی دا پارا نیکی دا, دا, دا وزياده ا د زیارت د مفصلین کرام هغه داخلي ضروریات واجب دي زیادت دي ته وا چی غرویت ده الله تعالی ده نو تعالى أو دا دا الله تعالی دل بم کید لیش او ته غرنګ د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ا دوبی ابن کام نابی مصای شریف رضی الله تعالی عنہ نا داس قسمه ریوایات را نقل کیږي چې دا الله روحيت پکې امام کریم دی را مولا را نقل کړي دغه مدارچ قرآني کریم کې دا راضي قرآني کریم کې دا راضي چې کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون انهم يومئذ لمحجوبون دا خلک په قیامت کې ديبه په پردک کلیشي دا, دا کافرانو او د الله یو یو په ورته نو د دينا په طریق مقابل دا خبره معلومه شوه د دينا په طریق مقابل دا خبره معلومه شوه چې کافرانو ته دیدار خداوندي د عقید انهمات فطريان په وجه نکيږي نو د دي په مقابله چې کوم مسلمانان دی باغې ته با دیداری خداوندي کیږي او تا قران کی قرانی کریم کے راضی وجوہ یومئذ الناصره الى ربها ناظره و ما خنوا بضغ اور زمان تر و تازي اور فتبقوري ہر کے سنت تے احاديث کی مراغلی احاديث کی راغلی انکم سترون ربکم یقینا تصبوین اخبل رب كما ترون القمرہ لكسنگ کی تا سینے اسپگمائی لیلۃ البدر لیلۃ سوال نفس بوګمای او هو مشهور و اېدا هجه حدیث مشهور ده او باجو ت متواتر مويري او تقریبا روایت کړي ده دې ویشتو دا کبير صحابه کرامو نه یې وی صحابهو نه درانه کړي و ام ال اجماع چې اجماع ده چومت طول اجماع ده رویت په چې په کې به خامخه لیدل کېږي او آیاتونا وارد دی فیزال آیاتونا وارد, آیات آیاتونا وارد دی فیزال کفدی لیدلو دا محمول لی پا زواهر و بانی دا محمول لی پا چا پا زواهر و بانی سمت لبا یعنی کم آیاتونا کی جدا اللہ دی لیدلو تذکرہ شبه دا اگر ټول آیاتونا هغه پر ظاہر بانے بنا دیای که منگا تاعویلات نکو تاعویلات واقع زے کی کی چې چکم زے کی امکان نید حمل علی الظاہر پر کم کې کی تھی ہاں بہا ضرورت اصنی سمہ ظاہرت غرد دا لمم و سکتمید دا ما سایتی مطن تا فرمائی دا ما سایتی سوال جواب تی اگر سوال دارے چې مخالفین زیات شو او مسمرب مز... ډېر زیات خور شو, شو شبهو شبهو شبه شبه شبه ا تاویرات خوارشونه معتزله بلا شود کولی کول جل تعالی نلیدل کېږي خو پټول او شبهو کې تبي شو او سبه داوا رویت کې دا خبره ده چې مرئی به په یو طرف کې او رائبه په بل طرف کې په منځ کې به ثبوت تمصافي نه بډېر لري او نه بډېر حفل اتصال بشید شو او دا فې نه به داسېونه وري او پې بند خې په شکې مخروی تهری چې سره یا به خوتوط وتل یا د موصر سره لګ او غې ی فه شي مجموع او نور ته او د غې بیا اعت اووشوتې ته ل کېږي دا ټولې خبرې تعالی کې ممکن نه دي نله یو چې ه کې یامن به خبل چې ه کېی نهځ کې ثبوط ته مصافی نه دغې نه د سی او کوټوره شي زمونږستر و ته دا خبرې چې ممکن نه نو د دی وجنا الله تعالی دې لیکي نه نو ته راغې جواب وکړه چې الله بری دې لیکي خو په مکان کې نه نه په یو جهاد کې د مخابلي نه نه په اقتصار د شواو کې ان ثبوت تم سفت ضرورت په ما بین درا ایو دا, دا الله تعالی کې ها کتا سو دنیا چې موږ یو خلک یو کس وینو ай خدا شروع تی موږ یو تقیاسم کوا کنه په شاهد باندې دا الله قسم کوا پچا کې بچا, بچا باندې کیا اس مکاو کانہ تو چا کای دا اللہ تعالی په شاهد بانی دې چې زین منو مڅ کې مثبوت تمصفی او د یو په جهاد کې د بل جهاد کې دراې دې مری ا د لرنګې تساب وکړي کلا شعاو خارجو د د بسفر نوغي پر مملحت کې دا ټوله خبره پخپل دې خدا کو شاهد کې دې څه সংস্কারونه کیږي په غایب کې دې کارونه ند فرما بیا ره شو مقاله مخالفین مخالفنو مشهور شو مضب در او تعویللاتري قوي شو باید د اقلیاتو نهداوه چوریت مشروطې چې مغی به په یو مکان بجهات په مقابلی من راي ک ثبوت ته مصافی ب نه همابوي. داس ایت سره چېغایې قو بم نهوي غاې بت بم اتصال لشواو بشید باسرین په مرهی او کل ذانیک دا ټولی خبري محالې په حق الله تعالی کې جوابداره مراد دې اشتراک ویلې یا اشاره دې دی اشاره کو په دې قول سره الله په دې لکی کې خپیازه کې خاص نه نه په یو jihad کې له مخابله نه نه په اتصال د شواو او ثبوت تم ثابي بین رائے بین الله تعالی تم ضرورت پیش ته کته وای کی کی خدا چې کی کنه جواهر او اراضو کی خدا تم مسئلی نو دیو اخیاس ته غایب په شاهد ماندہ فاسد دی وقد یستدل علی عدم الاشتراك برویه الله تعالی ایانا ایانا و فیه نظر لان الكلام فی دا سوال له ہے مولانا سنی خلق دغم دال سنت والجماعت نسنه خلق <تصفيق> او غیر دلیل پیش کړل دیغه دلیل ذکر کوي او ادا دلیل کمزور دی دال سنت دا دلیل سره کمزور دی نو دا اول دلیل حق فاتشو اغي وي وي خدر یتفاره کوم شروط هې په جهت کې مري امصافو ښا اې اتصال الله چی مونږی نه څه وي درو یتفاره چې مثال په توګه مانته وای ډروویت ته پرده شروع وکړم نو که دا غروویت د پار شروع تی چرته نو بیا په کاردار چې الله مونږه دینو غموویت ته لا په کاردار شغیتل شيږي نو چې الله مونږه نو د شروع ته ضرورت نشته ورکه مونږه یې نو د شروع ته ضرورت نشته چې مونږه یې نو چې مونږه یې نو د شروع ته ضرورت نشته ها نو په کاردار چې بیا د شروع ته ضرورت پاتې زه دې وی دا خبره مکا من پر رویا تی بسوري کې خبري کوم په کمرو ویات کې الله چې مونږ غینې رویا تی بسوري نه دی بل څه که سم رویا تی ان ته دا شروع نشته خدا خدانه راست بدینه چې مونږ غینوم دا شروع تی نشي چې مونږ غینو بیا په دا شروع تی مونږ چی نه دا شروع باندې او چې مونږ ای وینو نو دا شروع به وی ته کدا چې کوم دلیل سو کوی نو دا دلیل به شي کمزورې فوښه کنه وقدو ستالوکه ت یی شي الله عدم را چې دا چېونه شر درري بروتل الله تعالنا پرویتتهلهلا یا نه منلاره الله چې منګبیی دا خبري پهکی نهلو چې منګ په کار داره چې دا خبرې په شي و نظر هم خ کې نظر دی ځکه کلان زمونږ فریت کې او الله چې منګبی عقد حثت البصر من غیبی نه نو کال ته شروع نشی دا په دې دلالت نه کې چې مونږ ایو نو درته ترتیب دا شروع ته نشی ما راځه دلیل کمزورې ده لیکن اغه مخکې چې کم دلیل ذکر شوی اغه تیره انس جنات ته چې سړی لا شروع ډیر کارونه په عقد دنیا کې چې سړی څوک نی نه راو په یو ترتیب یا په بل طرفي دا به دا به دا به اخرت کې چې دې سی کا اخرت ته خبره کې بډا کې وګه کېږي بڑے اومند تړلي بوای پریزاص پسه پتی شی بری دړی نو بیا ماتم و چې هر یو بدرم فقیر د دین نشي کېد لا کول خبره وکړه تاسو به ګوټی توبات کول ته پس پرالو ځخ کیږي او بس سیو برآضیه تاسو به شوکا یا څنګه چې واپس دی بیا پکې سيږي تاسو له خبري راکړي چې چیل دنیا غي ذله حرات کېالته کې ذله حالت دي نو به حال الله تعالی به وینو که خیره ښه خو تاسو صرف کولې کوم جنت کې د رتب دیدار نه آغه جنت کوماته 19.5 کاري اسال الله